Hoofdstuk 41, 26 januari 2017 Ek gee my gaves aan almal wat my lief het, en ek gee dit met al my ander kinders in gedachte. Wanneer ek vir iemand een gave gee, is dit om my jylle lichaam te bevoordeel, en gloed het of jylle wil of nie, maar jy wat hier lees, het ook een gave van my af ontvang. Ek is die grootste en mees liefdevolle weese, en toch denk jylle wat my kinders is, dat jylle nutteloos of sleg is. Dit is die ander manier van Lucifer wat jylle sterk, groter, ouwe broer was, om jylle te keer om aan te neem wat ek jylle bied. Die oomlik dat jy na nou my draai, word hy vreselik jaloers en dreig om die wereld om te keer en te vernietig en dan kom hy op slinkse maniere en een daarvan is om jou af te breek en te verkleinier in jou eie binnenste. Dukwils dinkt mense dat het nederigheid is, maar het is nie. moenie nie jou self met die ander vergelijk nie. Moenie vrees as jy jouself bekyk in jou hart nie. Jy is nie sleg en nutteloos as jy uit my uitkom nie. Jy is dan eers verseker daarvan dat jy goed uit in jou het, want ek is daar. En ek is die enigste wat goed is. Uit jouself is jy geneig om na Lucifer te luister, maar kyk dieper en sien my en maak jou keuse wie jy wil glo of volg. As jy na ander kyk en hulle gawes uit my sien, Moet jy nie vrees en glo dat jy achter is of minder geliefd of verder van my af is as die persoon met die gaves nie. Ek is uitsluitlik liefde. Dit is my begin en dit is my einde. En as jy dit weet en glo moet jy ook besef hoe lief ek jou het en dat jy beslis ook nodig is voor die voortbestaan van ons lichaam. Jou talente en gaves sal op die rechte oomlik na vore kom. Die tong kan nie praat en op so'n manier die lichaam laat voorin te beweeg nie. Net so is die gehoor ook nie verantwoordelik vir die sintuig wat jylle tas noem nie. So het elke deel van die lichaam sy uitsluitelike doel, of werk elkeens saam om die lichaam te vorm. So kies ek nou die een vir die werk en later die ander vir die ander werk. En elke lid eer die ander en is vir jylle lichaam tot eer. So wil ek hee dat jylle na mekaar ook moet of sal kyk kyk na nou my groot doel en weet dat jy uniek is op een speciale plek in my lichaam en wees gereed om enige oomlik jou taak op te neem, want die voete is enige oomlik gereed om te loop en die hande is altijd gereed om te vat of te werk vir die rest van die lichaam. So is dit ook met jylle, my kinders, my breide, my vrouwens, my lichaam. Amen.